اما با الله <سؤال> ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم باب تكبير بسرات يومين موصنف عليه رحمت الله اوقات 25 تبكيل الترجي ورقي شوافي ترجي تبكيل ورقي بغادرشان تاجیل ده ترجیح ورکی احنا چیلی ندائی تاخیل ده ترجیح ورکی اخبا غید مولی بنا دا تاجیل دا تاخیر فاقا مرتبکی کمچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ سانتی محمد او پای محمد جبرائی صلیت شوئی دیکی فاکا اولین حدیث کی رایی راگیا را کو مولیح لدنم دیعام لدن اصامت الحزیری حدیث نے استعلال پر ترجمت الواب ماندی مشکل دی لکہ ترجمت الواب پر خواه تبکید بی صلاح چیئی من عظیم ورستا در رسول اللہ اسلام قول چاہے من ترک صلاة العصر قط قا حمی تعملہو من ترک صلاة العصر قط قا حمی تعملہو او زدین شلعہ سمتہنی ہے ترک صلاة العصر ہے یو عصر او دو ترجمت اللہ و ذکر التبکیر بسولات مطلق سولات کے اغصرے اور حجیث کی مطلق سولات نے اثر دیکھو حجیث کی دفعہ عمل اشنا فقابل تبکیر نشاہ بلکہ تک تو سولات ہی ماصنی پله رحمتو بذلایکې انداشته لاله کېده راشه ذکره استلال دا خاص نه پام تا نشي دغه چا ساجي کښې همراته نه متفق صلات وړاندې امه تقدیر چه دایره وړه ده د خپل نشته تشکر دې الله تعالی یوم غیم امتغانا مادو بیم فی یوم زی عیم فقال بکرو بی صلاحات بست اللہ لدغزین و بکرو بی صلاحات باید ندا جداواری راب شراغلی واندام ماجگر مانزه که و بری رس از آغام پیدا شو شده محام تیم داخل نشود و دماریگر مومنی مقضا نشود. دا مطابقات کم قدیت ریخ ماندی، مکی روزی صلاحات تلات. حب ذکر شو. تفسیر پا مسلاحات، حب تل کی. دولو سمس حمانی ترشو دیر باب خوف المومن یحوه تعمل الامر. باپ کین کس دے لحبت مرتب مرتب حلت ذکر شید صادنا حبتی خوشت مرتبینا راو غزنگ سرائی صوت اند نبی علی اسلام انت حبت آمالکون زم حبت آمالکون کل حبت لَكَا اَذَنَ قَبُولُ الصَّلَاةِ دَائِمًا حَتَّى يَرَى كَرَّحَبْتَ عَلَيْهِ وَحَافَظَ بِهِ لَكَا اَذَنَ قَبُولُ الصَّلَاةِ مَنْ احْتَسَا وَا وَا كَمَلَ لَنِي بَعْضُ هَذَا الْوَقْتِ وَبِإِذْنِ اللهِ سَنَرَى وَنُبْلِغُهُ hay una vida بابو په لګنه راځي بابو الاذان <سؤال> بعده د عبي الوقت محسن په لره رحمت هغه مونږ چې په وخت باندې کېره آی تفسیر وشو دا اینه اوقات وشو به کمزې چې خوف وو چې را مونږ په فوچي او ای با بیم دې کک باب تکبیر الصلات خو به مينسان عاجز دی که چره بیل فرو تغییر نمونتی نخوش ہو ناغده پار آزان خودشیه نشه خواب باب وزاک باب آزان بادر ریحابی لوقت حدیث دلیهرت و تاریث محکی مخواسل تر شعره انچاس صفحه پینزم باب دریس او د صالح حدیث له دا تاریخ او د هغه مکان او د هغه زمان او رسول الله صلی الله علیه و سلم د نوم خبرې او به څنګه د موتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اول مستقیص کو او پدې کې دا روایتونه تاروزونه به داږي د حق محمد شهیدا به هیڅ دلته ساو دی یو خاص مصریده فار کړې دي هغه مسر د اذان داغان دی رات په ځام دبا دنا سوي دی ثوری او زعیم حافظ دا دا دا د نن وخت شوهي چری زادانه د خیر د پوهه تو د خیر دا کپې دې کې ځان د کثرت ته چر موږ غافل خالي کې و وصایې شو اروه ته راوی خدا کا شان دی یا بلال خوف فازن هم اقامت را غهم اذان را غری خدا رضی اللہ عنہ روایت دا خندا کو مقاتل مندنا فوسی متعدد التا <سؤال> الفاز الذي قام رويدا الفازنا ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى فصل ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء اذان فقد د زین هغه شانتي موله مښه ایمه محمد صاحب هم دغه شانتي وې کو چرتا ډېر فچو نه اوله پارا نور د پارا به قامت دا دا و در دین عین فی عمدۃ القاضی کی دائم وتر شق ایمودہ قالو تفسیر کرا دی ہاں محنافی اذان نام کئ اقامت نام کئ نہ کدن دریم خول دیمام شعبی سب داره چپک کفاری پر اقامتو دی سرانکوی. دریم خول دیمام, دیمام محمد سی بانتے کے او اللہ پار آدان و اقامت د اقامت بر اقامتو نوويم دې راټه دې ور کړی دا بنا بره تقدیر دا اوله کول دا جمهور ما تعلق دي مالک احمد ابو صور نو نور کې وی اختراق دی خو بودی شوشي چې فېوی دي باندې حېر دي سلازان کې نور دې اقامت کتی فوروارشی میث په صدر اگدی نو بیا ځانو شي ځخره بیره اجمه شي په اقامت شي دلته له تاریخ کی نابو خطا دره پیار رضی الله تعالی د ترسیل امه کي د شړې ورو دا رسول الله صل الله عليه وسلم فرمایي چې زه یې لار شي دي دینه او فرض دا او د لیډری شو چې په خیند تلور کې مونږ نګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله الله زمان روح قال کذا مصدر حیات الانبیاء عظمات <تسار> الانبیاء د دې پر تفسیر شويه مهمه باب غفه صورت في المسجد. وشكويت صحا باب دلاتيار. البته دروح و ده نفسو فرق مکئی. ویوشه ده. بعضی فرق کئی. تو علاوهی چه ده بدان سيوزي. روح مطلق دی دایو مسلهم ثابت شولہ چې سارګو قضا ش او سنتوم اوسه قضا نروس تشبه کئی نصح سونت بو سا پورا تفسید د اده راشید خواباب المداو مطانع رکاتیت خیر صفحیه صور پندر پندر خواب دو اشتم ان شاء الله دایمه وي اختلاف زمزيګ مهره راته پر وضاحت اللهم صل على محمد وعلى ما اثرت ظاهر دي کول پکا دي فوایت چ په اې پجام کې او چرته چې موږ پجام کې هغه لپاره اذان پکړه د با جماعت ماته مکه سره بشره مسله کې استلاق شې دلې څو دلې چې با جماعت په دې دنه کې خلکو تحقق کسر ظاہرې خدا قول شازاری و منکول نخلاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخاندر کو مقابندی فائد منترے پر جمع ماندی کرے ديدي كالفرض درجي حتا كايت شمس تغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما صليتها فقمنا الى بحان فتواذا فصل العصر بعد ما غربت الشمس ومصلى بعد المغرب ديديك قضاچتولد حتا كايت الشمس تغرب قانون باقاده که خداییی شه و اکرشوه نیخ قریب او مغرب خلطیمو سم صلی بعد ها مغرب تاگی جاوزائری شیده ترجمه تلمحب صرف چری فصلی العصر بعد ما غربت شمس کری فصلی العصر بعد ما غربت شمس بله خبره تر کې شې دي باور جماعت انتظار وکاو چې تاسو راځم شي نو پېو تر جماعت پرمخ سره به ترې الفاظ دوم راوی شروع چی دي دي کي جمال ده مستع احمد کي ابو سعيد خليفه بغاتي البته تفصيل دي فدا رسول الله اسلام بلالاً فقام صلاه الظهر فصلىها كذلك كما مر وف قام العصر كذلك سمى مر وف فصل المغرب فصلىها كذلك ثم قام العشاء فصلىها كذلك البته جماعت هوا یې توچی ده شه احمدي د جماعت وخت صلاة دی دانیشي ده د دیو یا فقاهو د دې حکم نه کار کړی دا نه دې راځي چې راکمه کوځل دي ده غازوه خاندق که چه کم روید ته ده که چان خبری صحابی ده توجوده ده خو صحو یو خو خاندق لفش ده عجمیده عربه تب نقل شوه ده هم ده غطه لفش ده خاندق ده هم غازوه خاندق جده اپس سنه هجری و ده غازوه احضام هموه قذا رقم قصلاته خوف ننادي شوې دې وی نه دا مونږ نه قضا شوو ته خندق کناڅي <التسال> <نسل> وو ز په <Architecture>. مشرد <دا> سلمان فارسي وو دهغه بارو سودا جمو فارس کې خندق کناصل عادتو نوشوان چې باراړې نو د خندق په منو شپې وته چو کزیده بانو هاوش چو خودمالو خوشتنو کاس با تولارو کسر بیفترو بیشکال داری چو پرویتونکی تاروز دی صحیحین دو بخاری و دو مسلم درویتن خو فقط خضا دا فایت مالومی خضا دا یو ماجگر مو خضا شوید ومو تا کې زور عصر دوونه ذکر دي کنا صحیح کې زور عصر مغرب مغرب هم سړي کوي او ماجرای وایي چې څه عشاء ذکر هم دي نه صحیح کې حوا سنا زور دي ول عصر والمغرب العشاء ترمذی کې مې سلو مونږه دي ابن عربي خدای صحیحین روایت تل دي ورکی چې وقات د ماجال مو خدای شول د رايي په نورو ورو تر رضی الله تعالی او رحمت مسلم کی شغضون حس... انی صلاح تلوستا صلاح تلوستا وزاہر دادا واللہ علم واقعید خندق متعدد با اوقات کی فقط ماجیگر من فوت شوئے کی رماجیگر نجیت ہم فوت الفتى دم مع حصان مو نه په چي خو فائد څه کوي کېږي چا ما قاتنه وسه يو دغه دیدی که خدا الفادرالہ ویرس باب چوی رشی باب و من نسیع صلاح بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى سورة يذي فيندال فاضرا مرفور من سيد لمن نسيه صلاه الفلي يصلي اذا ذكر لاك قالت لا اله الا ذلك عمل خوفها صلاه قيادش چاكي نسيان دي او قول خدا دی چې آمدن کې قضینشت دی د کاحې کې منه سي الله قرار دی بينځو صحابو ته دین سره شوی بن عمر تا سعد ابن مسعود تا سلماني فارسي تا والله علم كما حدا بوليداني فسيلي لكن تجمهور بني ماندي قوامدان پاتشي هم قذيدا لقدا حند كما اكاي دا و نسیه نو راغلی او م نن نسیه لپچ دا, دا هم چې غالب باقی کی دا وی ذکر دي دیتا خروج مخرج الغالب و شي عند مسلمانان دا ده نه شي احمدن بمقذا کوي باب خاصد نيسيان د نومره او بنا هر تقدير چې په پروت نيسيان کې خزاې شولا نو فو تامدان کې او د متریټي اوله خزاې رااله پر ذکر د ناماندی تن اوپنې منی پلانونه حل نه کړې ولا سم نه څو پدنا چې عبارت ننسته په علاکه د راته نفسې غړا باګونه یو کې مشرکین ته سب ثابت شو د مغریب د وخت انتظار هم شو ځکه ماجیګر تمستر شو به د مغریب وشو مصلی ته رجای شما صلیته مامنه کړه راموځو و دې دېم مسائل ته په خصوصیت باندې متوجه شي ما که څنګه به ظاهر دي ما ته مونږ خو څو نظر کوم خو په دې و خبره وکړه ولا يعيد الا تلك الصلاه وندا موندکه ی زاهد ای خدا دا چې دې نه خلقو ترای دي په هغه مصنف رات او کو چولای لا تل کثرات او قول دی جام من صدې او سال چې دا هټه ما غې نزا بل مونږ اوسه ترشه مونږ په خبيو کې دا یو په نه صحیح کې صحابه او یا رسول الله الانقري هذه وفهم يلغت ای رسول الله صلی الله علیه و آله یا حاكم لا نري با و یاخذ منكم هل لا تاخذ ربا ننه کوي چبه یاخني په خپل څنګه اخلي دے محسنید دیبراہیم نقی اثر نقل کو عشرین اصنعی جی کرکلتا اسے مبالغہ دا محسنید دا اثر کوم قضا ده ما نديراتو کوم راوي چې پا ابو داوود کيده ابو خرانو عبد الرحمن مسلم کيده په قضا ده راوي په فزاکان غفل يصليها عند وقتها دا غني شي دا وي مقصد دا دی چې صاد دي دي په ټيم کې دا یو وخت قضا ایندې دې نقضا کوي د څه نه دا چې قضا شوی مونږ د سات په خپل ټیم باندې بيو کی دانه فرایت کې الفاظ راو فال جللی ای ذا ذکرہ اوایا تی ذکر کءا کې مسرات له ذکرې دا محکمې شې دا تقریبن لته امه تقرا د حدیا سطر نه وې فالې صلی ځان دا راکې ذکر د صلات مراد ده اکی مسلات له ذکرې کې ذکر د لام مراد دی تقریباله تام وې چکه مه صلات ل ذکر دا تقريط څنګه تام شوم اغه یو ځارې چې دې کې خو یو قراد ده چې اقیمه صلات له ذکر له ذکرې پر ځای له او مراد د ذکر د ذکر د صلات مراد ده هله پلان بدل راغلی یي یا تقریب د شیطان دی اقیمه صلات له ذکرې ذکر ذکر لفظ مقرر را گئی نمون چرے دادا اللہ دا ذکر دا پارا دا والا ذکر اللہ اکبر او ذکر دا اللہ علا رضی انسان میں نے سیاہ نہیں وائری دو یاد ذکر دا اوقات امراد دے چی وقت تا خير وینا بره تاقد ذکر ذکر الله پر کې مناسبت ده ظاهر کې راشقال لیکه قلې صلیح اندازه کرहा بار ټایم کې چوتا یې شي فوقا ته مکروي همبدا موږ اذا د فور نه دی مقتیمم حل یصلی حیزا ذکرها معتزياتمو اني بو سمسूजي د مکان توه را د سودي توه را د بدن داو مو دا سیش د وخت لا کفار الا اله کفاره حاصله توئی چې ته شرط دل شي پیریونه اونې اون په مات کی دې ته کفاره وای پهاله تونه ده کفاره تونه ظاهر کې شکان دي چې کفاره نشته دي د مونږ نه فیریا خاله کور کوي داغی جو عذاده چه خسلات که خدیعه فی الناس که نشتده مصوم کشتده سرپ دیلی حاج چه یرجع قبول حا نفس ده جواد بنجاشتده منازره موږه ما خبره کوله ما تتا شانت بي چې یو شوبه وي یو شوبه د شوبې نه شوبې د خیتی وار نه او قانون تش کړئ شوبې شوبې نه اعتبار نه خو پسوند کې راغلی دا صلاحه خوشوغه ده به په کتابه کوئی حلا حد الشبهه فیها دیم دا یو شهریر فق علی اعتبار اختلاف د نس نوی کله نو څو شخلافي به هغه شریر څه اعتبار او نو چه فلا کفاره لها د دې لپاره کفاره نشته دی خو کفاره تاي سجيها هي ذاکرها و في رويت لا کفاره على ذلك دا خو نه خیر او خير هغه خبيته وغني سنت کې مصانقو څخه خبري داتا لګمو توجه شه قال موسی قال موسیعا. حمام سميت هو قال حدثنا همام بن قتاده موسی ذکر کو حمام ذکر کو مراد دې موسی موسی د اسماعیل نه مراد حمام حمام نه یحیی نه سمیتو کې زمیر خطا ده ترایي خطا ده مو د ایسرائیل دی دی ذکر کوي چې سما ده خطا ده نه سالیت د دا ذکر کوم او سره یې قال حمان حدثنا مام حدثنا قتاده قتاده مو د ایسرائیل تحديث شه ذکر کا چراو ہم ختم دا سوچ کی ختم شي ها ها ها ها ها باپ مې او باپ تحقیق پات قضا و صلاهۃ الاول فالاول ها مصلی پات شه غیر چيده کنه شندا قضایو تحفیق شروع موصنیف علیه رحمت پیدی مقام کی ده تتیب زی کر کئی تتیب تتیب کی ده او بیم ده دخندق واقعی جی کر کلا جتتیم واجب دید. زین خرک و قنید مندر واسحد دی تاوست و شاکی ابی صور سحمین مالکی عدید و آرهر جتتیم رکعید. دویم قول دیمان مالک دی اغاییو کو تکیب جو لیدان و تطیب ندیواجه بای جوا در ام خول اغدا بازو ناس دیچه آپ پا تطیب کی دیر سختی بای لیکن امام زوحر رحمه اللہ او دې مهشته پوره تاتې واجب دي ابن ابيله را چې هغه تر کال پوره وي خو ظاهر راغلای کم مونږ نه په کم تعداد له فوچي دي کو هم او تعداد کې تتي واجب دي ریوان در ایبراهیم نخیق ایلی زهوری ربیع یحرا لیس امام ابو حینکہ ماریک احمد دا احناف بنیزبانی سقود ترتیب چرازی با کسد دفوائیت په تذییر د وخت هم راځي چې ভয় تو کدی کین نه را موجوده مونږه قضا کوي په نسیان هم راځي هي مې مې لیکل په تذییر خه د وخت په نسیان قايل ده کثرت په یوه باندې تټې مسافت ای احمد ابن احمد به دیره سقط کوي غہ فقط نشیان مانیتاتیو ساګی رسول الله صلی الله علیه نقل چي دی زمنګ لپاره د دین دی رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه شاهدې نقل دي دلائل پتاتې باندې دا حریص هم کشی رو را بے تو خیروعی اتریام Christina دے تنید ا épisode کون دے ر � ho truly معندی Sur سن رو مجھو gli تجیس yap دكر و تون رو جن رو ب standby جن رو со وی گیرے سن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 باب ما یک روح منا سمرد بادلی شا تقبابه وزکر د <باب> ماکه سره مداري چې زمونږه اکثره د دې پیډو خبره نه کوي <باب> ها <استر> دې روح د بابون کې موصفه یا و مار ده توایی چه دماغ روستوی او دپر اودونا مخیمه سو مار که سماستسنا یاستت ده رست دباغونم ده کلیدی. سمارا مسامرا آشتل کی ده سوممی رنا ده ونپ بوتو کی و دیو با ده ونو بوتو کی ناس تو ده سوممی رنا تبنا سکشی وی اکو دی. موسانی فردی رحمت انتقال لغت تاوکو والسامیر من سمر والجمیل سمار والسامیر آهنا في ماد الجمع سامیر تحجرون سامیر تحجرون تفسیریوکو اشاره اعتراض کوي دا یو تکي د پخبل ځان کی سامران دا حال دي نه د خلیل تهجرون پیغمبر په دې او سامرون په دې حال کې چټکسي کوي بیا په کا دا رای چې سمارون تهجرون ورګی درته سمارون نوال جمع اصمات اشاره اکراز تشرا بے جواب کواسامل هاونا پی موضع الجمع سامیر پا دی مقام کی پزیر جمع کی دا مفتی دار دا پا دا ماناد دا جمع دار جنس مراج دا. لکا باخر او جامیل باقر الجامل الله وعلى ذو خانو الله زي تاج ماين تا سوکه عامر اسلام ته خود او په شحال کې شدام کیسو کوونکو غاڼه فایل دي قضا دي فایل دي قضا دي ته وي د شهنه چدي سمارو نا سامران حال دته عمر نه وي هاو هم د قصو والا غاڼه او د شهمن ویری چېګه به یې هیڅ کې کوي کان یکرهم قبلها والحدیث بعدها ترجمهات الباب کی سرابت بدیجی کی دے جو الحدیثو بعدا اما مفردنم جو کان یکرهم قبلها دا مکه وی زه معاف탄 منځل خوب خوږه یې ذکرونه لري مو سني پرې باندې بابونه وځکړو او ما په وخت کې دلته کولا نن یې کې نشم کولی تاسو ورځې نکړې واه ها ته ما صفه حاضر شمباب کې باب مايک انم مخابله دے سیدیشتیم باب کی بی باب نوم قابل لشانی من غو دیوان یرکو منی دا هاں ندل تم موستنی داشای دی چرکره باب ما یک رومی نسومر باد لشا او بی جکر پی باب سمر فلچقا و خیر باد او بل بند مستثنیات او رکری کرکو باب و سمد محنانی وزیف امید ری باب و سمد مستثنیات شتری فقہ کی بیضاہید کی اشکال دے حق اشکال دانے چیزی کا دخیر بعد الفقہ راقو کوله فقه خیر نه دي داګه یو ځای دي چې فقه ان ځان له ذکر احترام د فقه ده باراو د عظمت د شان د فقه د بارا شفقه عظیم اعلان ده هو یتقل شربا باب انسان امتظرنا الحسن و راس عالينا عدد زمن روسشو حتى قربنا من وقت قیامی عطمون اجدیشو فجار آوے فقال دعانا جیران نحاولا عصم و خالا قالانا عصر مالکو نظرن نبی صلی اللہ وسلم زاعت لیلین مخیویل شایدی و سواید حیثا حتى كان شطل لیل هم و اس حسن دا خپل دا پارا عذر دا کو چې زم ځکه اشاره شوی ما ها دا حدا دا غدا قول حسن دا قول چي دی لا دا عنس به حدیث نقل کړي چې لعل پارا ما نه داقر نه پرې معې خمی کی او مک چیر دی شحاب کم یو رو روست ووفات شوی د په کم کم رنوکییں او کو تاسو و چې بی او دس من ککی او پری ک منجی ک د دی هم کوی چې خیر وفاد د کوین داري چاوی چې دنیا باور انیږي او چا به هم مختلف تو یګا نه خلکو کولای خو سعیدا وای چې دا موجوده خلک په دې سره کال کې ختميږي ا ها هدا کني شوې دیږي به خبري حديث شاول غاشي قانان دا غيه حقه داشن بيه صاند هاته نياد